Jó reggelt! Lapozatok a Lukás 19-hez. Uram, köszönjük ezt a reggelt, és uram, le vagyunk nyűgözve tőled. Uram, nincsen hozzáfogható. És uram, mi azért jöttünk ide, mert ma is szükségben vagyunk rád. Uram, és köszönjük, hogy nem vonod meg magad tőlünk, uram, hanem. Aki kiállt hozzád, aztán meghallgatod a nyomorúság idején, és megszabadítod, hogy dicsérhessen téged. És uram, mi szeretnénk hozzád jönni, uram, nem csak egymásra jöttünk találkozni, hanem rád vágyunk, és a te érintésedre van szükségünk, uram. Köszönjük, hogy ismersz mindannyiunkat, uram, és tudod, hogy hogyan szólj, hogy hogyan cselekedj ma, uram, ami minket rendbe rak, uram, a helyre tesz, gondolatainkat kimossa, és uh, Uram, köszönöm, hogy hozzád járulhatunk, Uram. Köszönjük, hogy nem csak egy vallásunk van, amit kipipálunk, hanem egy élőisten lehet, ami apukánk, ami megváltónk, a gyógyítónk, és minden, amire szükségünk van. És segíts nekünk ma levetkőzni, Uram, ilyen gátlásokat, hogy oda mehessünk hozzád, és az, hogy a terheink végül ott maradjanak, a Te keresztednél, Isten, hadd menjünk el innen felfrissülve, és megújulva, és megváltozva, Uram. És tele legyen a szívünk, az életünk dicsérettel, és Erősítsd a hitünket is, Uram, hogy az akadályokat ezt úgy vegyük, hogy közben bízunk benned, Uram. Jézus nevében kérjük ezeket. Ámen. Lukás 19, ma eljutunk a fejezet végéig, mi bámulatos. 41. versnél hagytuk abba. Két történetet fogunk megnézni, Mind a kettő egy különleges módon mutatja be Jézust. És ez az izgalmas az evangéliumokban, hogy megláthatjuk benne a mi úrunkat Jézust. Jézus megy a kereszt felé. Ugye ezt látjuk most már egy ideje, hogy Jézus elindult, a 13. fejezetben mondta ki, hogy én elindultam Jeruzsálem felé, és folyamatosan halad. Ennek a történetét örökíti meg ez a fejezet, és most beér Jeruzsálembe. Húsvét idején, ahol majd őt, Hat nappal később keresztre feszítik. A tanítványok emlékeztek, múlt héten beszéltünk erről, ők a gyors megoldást várják, és azt kérdezik Jézustól, hogy mikor jön el a te országod. Jézus ö, a kereszt felé megy, a tanítványok viszont nem egészen értik, hogy mi Jézusnak a terve. Jézus háromszor mondta nekik nagyon nyíltan, hogy engem elfognak, megvernek, keresztre feszítenek, és feltámadok. Ez a terv. De ez elment a tanítványok füle mellett. Mi, 21. századi emberek, nagyon szeretjük a gyors megoldásokat, igaz? Az internet a legjobb. Mi a probléma, mire vagy kíváncsi, beütöd és kidobja a megoldást. De így a kereszténység nem működik. Nincsenek gyors megoldások, meg rövid, lerövidített utak. Végig kell menni azon, amit Isten elénk tesz. És Jézus útja kereszthalé vezet. A tanítványok úgy gondolkodtak, hogy hát le kell győzni a rómaiakat, ők a nagy ellenség. De Jézus egy sokkal nagyobb ellenséget jött legyőzni, aki nem csak a zsidókat tartotta fogva, hanem minden embert a földön rabságban tart. És ez a sátán. Jézus lejött, eljött, hogy legyőzze a sátánt a kereszten. És a sátán eszköze, amivel fogva tartott minket, az a bűn volt. Mielőtt nem volt bűn, a sátán nem tudott minket fogva tartani, mert a bűnön keresztül tart minket kárhozatban. De amikor Jézus eljött és tisztára mosott a mi bűneinkből, nincs több fogódzója rajtunk az ördögnek. Mondja az ige, hogy nincs több károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És ezért örök életünk lehet abban, amit Jézus tett értünk. A mai történet, amit meg szeretnék nézni, ez a 41. verstől kezdődik, és így hangzik. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Jézus halad Jeruzsálem felé, az olajfák hegye felől érkezik. Ez, ez egy ilyen magaslati pont, nem hegy, ez inkább domb, de ott hegynek hívják. Az olajfák hegye felől érkezik, és rálát a városra, és Jézus elkezd sírni. Viszont a kontraszt, ezemlék emlékeztek, múltkor láttuk, hogy ő ünnepli a sokaság. Hozsána, Hozsána, Dávid fiának, és mint egy király ünneplik, és Jézus, hogy közeledik a város, az elkezd sírni. Miért sír? Hát elmondja nekünk azért, mert ő már látja Jeruzsálemnek a pusztulását előre. 43. vers. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeit sáncot húznak körülötted, Körülzárnak és mindenfelő szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Jézus nem csak úgy sírdogál, hanem hangosan sír. Jézus hangosan sír, ahogy közeledik Jeruzsálem felé. Miért sír? Azért, mert látja ennek a városnak a pusztulását, ami meg fog történni. Pár évtizeden belül, és Jézus nagyon szereti ezt a várost, nagyon szereti az embereket. Jeruzsálem Istennek a városa. Te mit tennél akkor, hogyha, ha látnád előre a saját városodnak a pusztulását? Hogyha kapnál egy álmot, kapnál egy képet arról, hogy, hogy pár éven belül, vagy pár évtizeden belül az a hely, ahol lakunk, az, az a földdel lesz egyelővé. Én azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen megérintene mindannyiunkat. És Jézust különösen, mert ez az ő szeretett városa, ott, ahol az ő templom ma áll. És egykoron ez a város fenségesen hirdette Isten dicsőségét. Ahogy mondja a Zsoltárok könyve is, hogy, hogy menjetek el Jeruzsálembe, nézzétek meg a tornyait, járjátok be kőfalait, és nézzétek meg, hogy az Úr félelme lakik abban. De ebben az időben, amikor Jézus megérkezik, Jeruzsálem nem ugyanaz a város az emberek szíve tele van romlottsággal, a templom be van szennyezve, az emberek szíve kemény, és most, amikor eljön hozzájuk a messiás, ők nem ismerik fel a meglátogatásuk napját. Azért, azokért az emberekért tudunk a legjobban sírni, akiket a legjobban szeretünk. Ők tudnak minket a legjobban megáldani, és a legnagyobb fájdalmat is okozni. Így van ez. És... Volt erről egy történet egy pásztorról, aki megérkezett egy városba, ami, ahol kinevezték, ő volt az új pásztor. És pár hét után ott állt az ablaka előtt, az irodája ablak előtt, és nézte a várost, és csak sírt. Tudta, hogy milyen állapotok uralkodnak a városban, hogy milyen az, milyen az embereknek az élete, és sírt. És odajött hozzá az egyik vénye, és azt mondta, hogy, hogy ne sírj, te még nem laksz itt elég régóta, majd meg fogod szokni. És odafordult a pásztor a vényéhez, és azt mondta, hogy tudod, én pont emiatt sírok. Hogy tudom, hogy ezt meg fogom szokni. Jézus, amikor megérkezik erre a helyre, és látja, hogy milyen állapotok vannak, és hogy elutasítják az egyetlen megoldást, elkezd sírni. Ha felismerted volna a jó útat, mondja Jézus, de már késő. Múltkor kiadtam nektek egy papírt, amiről nem sokat beszéltem, lehet, hogy megvan még. Az, a Dániel könyve a 9. fejezetben tartalmaz egy proféciát arról, hogy Jézus 483 évvel később, miután Jeruzsálem kőfalai helyreállnak, nehémiás idején, el fog jönni. Erről szól ez a profécia, ami napra pontosan megmondja azt, hogy mikor fog eljönni Jézus. A, a fal helyreállításának dátumát tudjuk, csak ki kell számolni, hogy ez a 483 év a zsidó naptár szerint, a mi dátumra hova esik. És pontosan azon a napon, arra a lapról láthatod, pontosan azon a napon Jézus eljött. Tehát a zsidók még azt sem mondhatták, hogy hát nem, nem tudtuk, hogy ez nem, nem értettük, hogy mikor jössz. Hát pontosan tudták. És nem ismerik fel az ön meglátogatásoknak az idejét. A 43. 44. vers egy olyan időszakról szól, ami nem sokkal ezután fog következni. Sáncot húznak köréd Jeruzsálem, kőfalaidat lerombolják, és kőkövön nem marad. Jézus kimondja az ítéletet Jeruzsálem felett. Azokért a döntésekért, amit tettek. Most a férfiakat kérdezem, magamat is, hogy neked nem furcsa ez, hogy Jézus sír, pláne nyilvánosan. Mi férfiak nem szeretjük megmutatni az érzéseinket. Nekünk nincsenek könnyeink, igaz? Hogy sírhatott Jézus? Igazi férfi nem sír. Én azt gondolom, hogy Jézus példa előttünk abban, hogy milyen egy férfi. Erről szólt a férfi alkalom is nem olyan régen. Jézus egy igazi férfi, és tud sírni. És korábban is láttuk Lázár sírjánál is, ahogy sírt. Itt is, ahogy közeledik Jeruzsálemhez sír. Nagyon férfias dolog sírni, a megfelelő dolgok miatt. És ő sír Jeruzsálem miatt, mert megtöri a szívét az, ami történik. De hadd kérdezzem ezt csak a férfiaktól, mindannyiunktól, hogy vannak dolgok, amiért tudsz sírni, és hogy azok a dolgok méltók arra, hogy sírjunk miattuk? Mik azok a dolgok, amik ennyire meg tudják törni a szívedet, hogy sírsz miatta? Vannak emberek, akiknek az élete miatt tudsz sírni és előtt? Vagy túl kemény a szívünk, és nem... Nem tudunk sírni másokért. 40 éven belül Jeruzsálem elpusztult. Krisztus után 70-ben Titus, aki később római császár lett, a római légiókkal bevonult, körülzárta Jeruzsálemet, három évig éheztette az egész várost, és utána lerohanta. És kőköve nem maradt, ahogy Jézus előre mondta. A templomot fölgyújtották, elégett az egész, leolvatt az arany, amit, amit Salamon beépített a templomba, és befolyt a kövek közé. És azért, hogy a rómaiak ki tudják szenni a legapróbb morzsáját is az aranynak, minden követ leemeltek a másikról, hogy az aranyat kivehessék belőle. Szó szerint egy kő nem maradt a másikon. Jeruzsálem elpusztult. Volt egy férfi, Nick Longnak hívják, egy, egy őrült fickó egyébként, nagyon szeretem őt. Ő egy amerikai, aki eljött Németországba, hogy elhozza az evangéliumot. Isten a szívére tette, hogy vigyel az evangéliumot a németeknek. Ez a 90-es évek előtt volt, amikor még nem volt Golgota Európában. Ő volt az első Golgota misszionárius, és vele egy időben érkezett egy másik fickó is Jugoszláviába. Na, most nikről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. Ő elment zígenbe Németországba, oda vezette őt Isten. És nem volt terv, nem volt stratégia, itt volt egy egész ország, amit Isten a szívére de nem tudta, hogy mit kell csinálni, és elkezdtek imádkozni. És nagyon kínosnak érezte, amikor küldte a hírleveleit a támogatóinak, hogy hát nem csinálunk semmit, gyakorlatilag csak imádkozunk. És ez, ez úgy eltelt egy fél év ezzel, eltelt egy évvel, és még mindig csak ezt írta, hogy hát még mindig várunk Istenre és imádkozunk. És, és tovább folytatták az imákat. És eltelt az első év, eltelt a második év, és ők azt élték meg, hogy, hogy Isten még nem csinál láthatóan semmit, de az ő imáikat nagyon formálja. fön voltak a hegyen, mindig fölmentek egy hegyre imádkozni, és először nagy várakozással imádkoztak, hogy na, megjöttünk, itt vagyunk Amerikából, térjenek meg százak, ezrek, és utána kicsit úgy elfáradtak az imába, utána kicsit csüggedve imádkoztak, utána dühösen imádkoztak, hogy hogy lehet, hogy itt nem fogadja be senki az imátságot, vagy az evangéliumot és utána már kétségbeesetten imádkoztak, és évek után meg már nem tudtak mássáját, csak sírtak a városért. Fölmentek a hegyre, és csak sírtak. Mert annyira a szívükre tette Isten, hogy látni akarnak valamit, de, de Isten nélkül ez nem megy. Éveket imádkoztak így. És nem tudom, hogy tudod, de ma nyugat-Európában a legnagyobb dolgot az igenben van. Egy kicsi város, ahol egy több ezeres gyülekezet van, és missionárusokat küldenek ki világszerte. Megdöbbentő, hogy Isten mit telt, de az egész onnan indult, hogy a pár embernek a szívét megtörte ezért a városért, és imádkoztak könnyek között. Vácnak arra van szüksége, hogy legyenek olyan emberek, akik tudnak így imádkozni Vácért. A családunknak arra van szüksége, hogy legyenek olyan emberek, akik így tudnak imádkozni a családjukért. Én azt gondolom, hogy Isten minket szeretne ilyen helyre elvinni. Ez nem egy ilyen félelmetes hely, de ez egy olyan hely, ahol Isten munkálkodik. A következő történet, amit szeretnék megnézni, az nagyon kapcsolódik ehhez itt a már a Lukács végén, a 45. verstől, olvasom a fejezet végéig. Ezután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, ez az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban a főpapok, az írástudók a nép vezetőivel, azonban, bocsánat, írás írástudók a nép azonban, hogy Na, olvasom ezt újra. Azután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írás tudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele. Mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Jézus bemegy Jeruzsálembe, és az első útja a templomba vezet. És megtisztítja a templomot. Nem tudom, mennyire látod magad előtt ezt a képet, de ez egy, ez egy, ez egy durva kép. Ez nem az a tipikus kép Jézusról, amit itt szoktunk látni az evangéliumokban. Hogy ő a jó pásztor, meg odaülnek a lábára a gyerekek, és megpuszítja őket, értük. Ez nem az a fajta Jézus kép. Nem, ez kicsit olyan... Ez, bár, ez ugyanaz a Jézus, akit én ismerek. Miért van ez benne az igében egyáltalán? Sőt, ha tudod, ezt, ez kétszer teszi meg Jézus. Kétszer is benne van a Bibliában. Jézus... Kétszer így megtisztítja a templomot. Fölvasom nektek a Márkban is, mert ott egy kicsit több részlet van, amit sok mindent elárul. A Márk 11, 15. verstől. Ezután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban. Felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a temploman. Azután így tanította őket. nincs -e megírva? Az én házam házal legyen minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek? Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el, hogyan öljék meg. Jézus bemegy a templomba, és elkezdi az asztalokat fölborítani. Elkezdi kiűzni az embereket, és voltak, akik csak így átjártak a templomon, és megtiltja nekik, hogy átjöjjenek. El kell képzelni ezt a jelenetet? És Jézusnak nincs egy katonai serege, akinek kiadja a feladatot. Itt Jézust egymaga látjuk. A tanítványok valamit csinálnak, nem tudjuk, hogy mit. Passzívan ülnek a sarokban, és Ciki. És Jézus meg a szavának a tekintéjével kiűzi az árusokat. János Evangélium még azt is mondja, hogy egy korbácsot készített kötélből. A mi Jézusunk. És használta. hogy ki az embereket a templomból, akik azért jöttek, hogy kereskedjenek, és azt mondta, hogy ez a ház az én atyámnak a háza, az imádság háza legyen. Ti pedig rabló barlangjává tettétek. Ez egy bámulatos kép. Nem ezeket a jeleneteket szoktuk kifesteni a vasárnapi iskola falára képként, igaz? Nem ez az a Jézus ha bárki más tenné ezt, azt mondanánk, hogy á, van. Elragadta a hév, nem tudja, mit csinál. Nyugodj már le. De ez itt Jézus. Ez itt Jézus. <gül> Sőt, nem csak most tette meg, hanem három évek korábban is. Ezzel ezt a szolgálatát. Betöltötte a Szent Élek, bement a templomba, és kihűzte a sokaságot. Majd a szolgálata végén újra megtette. A templom annak volt a helye, hogy ott imádkozó emberek, áldozatot bemutató emberek, akik a hálájukat ki akarják fejezni Istennek, találkoztassanak az élő Istennel. És eljött Jézus azt találta, hogy egy piac tér van ott. Az én atyám házának, az imádság házának kéne lennie, és ti rablók tették. tettétek? A templom egy nagy üzlettér volt. Egy nagy biznisz. Amikor bement oda Jézust, miért találta ott ezeket az állatkereskedőket? Azért, mert oda az emberek áldozatot bemutatni mentek. És ha valaki hozta a kis bárányát otthonról, az egyéves kis bárányát, hogy bemutassa Istennek, hogy áldozatot mutasson be a törvény szerint, ott föltartóztatták. Meg kellett vizsgálni a bárányt a törvény szerint, hogy hibátlane, És elhiheted nekem, hogy találtak benne hibát. Az a bárány nem jó. Meg kell venned a mi bárányunkat. A farizeus BT bevizsgált báránya a jó bárány. Igaz, hogy nagyon sokba kerül, de csak ezzel mutathatod be az áldozatot. És tele volt az, az, a templom udvara ilyen bevizsgált állatokkal. Ők a jó állatok, és nagyon sokba kerülnek. Mi volt még ott? Voltak pénzváltók. Ez volt az üzlet másik része. Mert ha jöttek a zsidók mindenhonnan, hozták a kis pénzeiket, azt mondták, hogy áh, az nem jó. A templomban csak templompénzzel lehet fizetni. Viszont itt beválthatod. Katasztrofális mértékben, de beválthatod. Ha valaki be akarta fizetni a templomadót, azt a pénzt kellett használnia, és az embereket becsapták. Gondold el ezt, amikor Jézus belépett, és látta ezt a megromlott Isten tiszteletet. Amikor az emberek jöttek Istenhez, és nem engedték őket Istenhez. Ez a történet, lehet egy emlékeztető mindannyiunknak, akik szolgálunk. Ha valaki énekel a dicsőítő csapatban, ha valaki tanítja a gyerekeket, ha valaki bármi szolgál, legyen ez egy emlékeztető, hogy Istent nem a végeredmény érdekli, nem az, hogy megcsináltad a dolgodat, hanem az, hogy hogyan csinálod meg a dolgodat. Istent az érdekli. Tőlem soha nem fogja Isten számon kérni, hogy mekkora volt a gyülekezeted. Hány fő? Ha, egész jó. Ez az nem elég jó. Vagy hogy mekkora a népszerűséget, Tamás? Ilyet nem fog tőlem Isten kérdezni. Viszont arra kíváncsi, hogy amit tettem, az hűségesen tettem-e? Hogy amit tettem, azt neki tettem-e? Az ő dicsőségért tettem-e? Hogy én kit szolgálok? Isten? Ebbe viszont tényleg el fogok számolni Isten előtt. A templomban akkor egy csomó ember volt, sok ember volt a templomban, de nem azért, amiért ott kellett volna lenniük. Az egész egy nagy üzlet volt. Mind Isten elé fogunk állni. Oda fogunk állni Isten elé. Az én feladatom az, hogy tanítsalak titeket az igében. De ez számomra feladat. Vagy én ezt Istenért csinálom. tudom a feladatot, kész a prédikáció, vagy egyáltalán a szímeben vagytok? Isten, Isten ezekről számon fog engem kérni. Itt azt mondja ennek a sokaságnak, hogy ez a ház nem a tiétek. Ez a ház az Istennek a háza. És ennek a háznak az imádságházának kell lennie. Ez nem emberekhez tartozik, hanem hozzá. És itt bármi történik, aznak úgy kell történnie, ahogy ő akarja. Ez a ház legyen az imádságnak a háza. Ma már Jézus nem jár körbe gyülekezetekben, és dobál ki embereket. De mind oda fogunk állni Isten alé. Ez a ház legyen az imádságnak a háza. Az embereknek lehet véleménye, nekem Gémes Tamásnak lehet egy véleményem arról, hogy milyen legyen a gyülekezet. Milyen legyen az Isten tisztelet. De nem számít semmit. Mert Isten azt mondja, hogy az én házam, az legyen az imádságnak a háza. Na, ez számít. Ő adta ezt a prioritást. Az én házamnak a légköre, az legyen az imádság. Legyen az imádat. Amikor az emberek nyitott szívvel jönnek, amikor az emberek hálát adnak, amikor az emberek oda akarnak kerülni Isten elé imádságban. Ez legyen a légköre az én házamnak. Erről szóljon. Mondhatod erre, hogy hát ez nem az én stílusom. Én teljesen más háttérből jövök, tehát mi ismered az én hátteremet, Tamás? Mindegy. Isten mondta azt, hogy az én házam, az legyen az imádságnak a háza. Mondhatod rá, hogy várj meg, Várj egy pillanatot, Tamás. Ezt egyetlen épületről mondta Jézus a templomról, Jeruzsálemben. Az egy különleges hely, nem? Hát csak ott lehetett áldozatot bemutatni, ott volt a szentek szentje. Így van. De azt mondja az új hogy ma már mi vagyunk a szent a temploma. Ugyanaz a prioritás, ami arra a helyre igaz volt, az igaz kell, hogy ránk is legyen. Ez a ház az imádság háza legyen. Legyen tanítás? Prédikáció? Igen. De nem azt mondta Jézus, hogy legyen ez a prédikálásnak, a tanításnak a háza. Dicsőítés legyen, jó dolog. De nem a dicsőítés háza volt az a templom. Az imádságnak a háza. Az én házamnak az imádság házának kell lennie. Ha felismered ezt, akkor, akkor megváltoztatja az életedet. Megváltoztatja azt a módot, hogy jársz a gyülekezetbe. Ha megnézzük a Koreai Egyházat, a gyülekezetet, a legelső gyülekezetet, az így indult, ahogy erről beszélek most. Emlékeztek? Az első gyülekezet imádságban indult el. Együtt volt 120 ember egy felső szobában, és vártak az ígéretre, hogy Isten kiárazza rájuk a Szent Lelket. Együtt voltak, és imádkoztak. Nem csináltak semmit. Nem szerveztek kampányt, nem voltak nagy tanítások, imádkoztak, és vártak Istenre. És Isten kiöntötte rájuk a lelkét. Betöltötte őket a Szent Lélek, és elindult a gyülekezet. Péter kiment, és elkezdett prédikálni. És megtért három ezer ember. Imádságban indult el a gyülekezet. Az én házam, az az imádságnak a háza. Emlékeztek az abcselben, van egy történet Péterről és Jánosról, amikor letartóztatják őket. A ah, ti nem szólhatok Jézus nevében, hallgassatok. És mit csinál a gyülekezet, miután kiszabadultak? Nem mennek ügyvédhez nem mennek az érdekképviseleti szervekhez, nem tesznek feljelentést. Mit csináltak, emlékeztek? Elkezdtek imádkozni. Így hangzik az imájuk. Most pedig, úrunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak. Megteltek minnyáján szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Az én házam legyen az imádságnak a háza. A tanítványok megtanultak imádkozni. Hogyha valami történt, akkor imádkoztak. Hogyha baj volt, imádkoztak. Hogyha valamit nem értettek, imádkoztak valamire szükségük volt, imádkoztak. És nincs még egy olyan dinamikus időszak az egyház történetében, mint az első század, amikor nem volt semmiük. Nem volt Golgota rádió. Nem lehetett MP3-unkban tanításokat hallgatni. Nem volt nyomtatott biblia. És Isten lelke kiárat és dolgozott dinamikusan. Szerintem emiatt, mert tudtak imádkozni. Az én házam az imádság háza legyen. Pál, amikor ír egy levelet Timóteusnak, akkor ezt írja, hogy mindenek előtt, egy ifjú pásztornak írja ezt Timóteusnak, szerintem mindenek előtt tartsatok könyörgéseket, közbenjárásokat, imádságokat minden emberért. Ez legyen az első Timóteus. Van még egy történet az apcsáből, ami nagyon erőteljes. Az imádság erejét mutatja. Az imádságnak a mélységét. És én rájövök, hogy én sokszor, olyan sokszor a fejemből imádkozok. De figyeljétek ezt a történetet. Saul, a tarzuszi, ment Damaszkus felé, hogy üldözze az ottani keresztényeket. Saulnak megjelenik Jézus egy látomásban, és Saul kiülti a nyerekből. Megvakul. Találkozott Jézustal, és megváltozott minden. Elvezetik őt Damaszkuszba, és ezzel egy időben Jézus megjelenik Anániásnak, egy tanítványnak. És azt mondja Anániásnak, hogy menj el a tarzuszihoz, a Saulhoz. És imádkoz érte. És azt mondja neki Anániás, Jézus, de nem tudod, hogy ő az egyház üldözője? Ő az, aki azért jött, hogy üldözzön minket. És azt mondja neki Jézus, hogy menj el hozzá, mert ő imádkozik. Emlékeztek rá? Saul, aki napjában ötször imádkozott. És azt mondja Anániásnak Jézus, hogy menj el hozzá, mert most imádkozik. Mintha ez lenne a bizonyítéka annak, hogy ő valóban megismert engem. Így mondja el ezt Anániásnak. Az ő szíve most már az enyém, és életében először, valódi módon imádkozik. Ő egy keresztény. <gül> Jézus azt mondja, hogy az én házam, az én házam, vagyis az atyámnak a háza, az imádság házának kell lennie. A jelenések ötben van egy kép, egy gyönyörű kép, ahogy a huszonnégy vén leborul. Jézus előtt. Jelenések öt. És a 24 vénnél vannak arany aranykejhek. És azt mondja az ige, hogy ez a kehely tele van jó illatú füstölőszerekkel, ami a szenteknek az imádsága. Tele van ez a kehely a szentek imádságával. Össze van gyűjtve. Azt tudod, hogy amikor letérdelsz, fölnézel Isten és imádkozol, akkor Isten hallja az imádat, sőt, összegyűjti azokat, mert annyira értékes neki. Márkon nagyon szeret rajzolni. Hát még olyan kis ákombákom, de nagyon ügyes egyébként, öt évesnek. És uh, nekem azok a rajzok kincsek. Már nem tudom, hova tegyem, mert már annyi van. De azok számomra értékesek, amiatt, hogy Márko az enyém. Ha valaki más rajzolná így, hát nem lenne ugyanolyan értékes, de ez az én fiamnak a rajza. A mi imádságaink oly drágák Istennek, hogy összegyűjti azokat. Ezek a tökéletes imák? Inkább ákombákom. De Istennek érték. És Istennek erőteljes ez a dolog. Milyen a mi gyülekezetünk? Szoktál ezen gondolkodni? Az abcsel 4... Bocsánat, abcsel 2.42-ben az van, hogy a korai egyház, amikor összegyűltek, akkor összegyűltek, hogy részvegyenek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádságban. Négy dolog, és ez jelenti gyülekezetnek lenni. Ebben áll a gyülekezet, ez a négy pillére. Összejöttek az apostoli tanításra, közösségre, a kenyér megtörésére, vagyis az úrvacsorára, és imádságra. Ez a négy pillére a gyülekezetnek. Ezért tesszük azt is, amit miért teszünk. De milyen a mi gyülekezetünk? Isten munkája, az mindig az imádságban megy előre. Ezt én el tudom mondani nektek így, de sokszor nem hiszem el. Ezt elmondom nektek, mert ha elhinném, akkor mindig csak imádkoznék. Legalábbis sokkal többet imádkoznék. Magamnak is mondom, amit most mondok, nem csak nektek. Isten munkája imádságban megy előre. Az imádság az első szele annak mindig, hogy Isten cselekedni akar valamit. És imádságban folytatódik. Amikor Isten népe nem imádkozik, akkor a szent élek megáll a munkában. Az első gyülekezet is akkor indult el, amikor a szentek imádkoztak. Az egyik legnagyobb dolog, amit megtanultunk, hogy imádkozunk. Hogy hogyan kell imádkozni. Hogyan kell segítségül hívnom Istent, hogy, be, hogy én vonodjak be az ő terveibe? Az ima olyan erőteljes. És Isten fia Jézus még meg is erősítette ezt ígéretekkel. Azt mondta Jézus, hogy kérj és adatik. Keres és találsz. Zörges és megnyitatik. Három módon elmondta ugyanazt. Érted már? Keres és találsz. Zörges. És mondhatok volna sok példát. Értitek? Hmm. Az 50. Zsoltár azt mondja, hogy kiálts hozzám a nyomorúság helyéről, én megszabadítalak, és dicsőítesz engem. Ez a recept, mondom még egyszer. Kiálts hozzám a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és de dicsőítesz engem. Én szeretném, ha ez lenne az én keresztény életemnek a módtól A mangyóorúság. De, de hogy a vége az, hogy dicsőítem Istent. A tanítás önmagában nem ér célt, ha nincs mellette imádság. Itt lehetnének a világ legjobb biblia tanítói, engem kell elszenvedjetek. De semmit nem ér önmagában, ha nincs mellette imádság. Azokat a dolgokat nem imádkozzuk be az életünkbe, hanem párosul imával. Mert imádság nélkül Isten nem fog minket előrébb vinni. Isten kegyelme és ereje kell minden szituációban. És ezt az imádság által tudjuk bevonni az életünkbe. Milyen az életed? Az előbb azt kérdeztem, milyen a gyülekezetünk, de milyen az életed? Milyen a házasságod? Milyen a... Hogyan neveled a gyerekeidet? Az utóbbi 40 évben több keresztény könyv született a házasságról, mint előtte összesen. Dunát lehet rekeszteni ma a keresztény házasságot tanácsoló könyvekkel. Rengeteg van. Tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. De ha nincs mellette az ima, akkor nem fog megtörténni. És érdekes, hogy ennyi könyvet írnak a házasságról, de ma több gond van a házasságokkal, mint valaha. Ha nem imádkozunk, akkor nem állnak meg a dolgok. Az a házaspár, aki együtt imádkozik a társával, az együtt marad. Az a gyülekezet, ami együtt imádkozik, az együtt marad. Az én házam legyen az imádságnak a háza. Akkor minden nehézség majd lepattan rólunk. Pff, de vagyis? Te hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Isten szinte könyörök, hogy adjunk neki egy lehetőséget, nem? Kérj, zörges, keres, és már meg Tamás, ezt kéne csinálod. És én megmutatom, hogy mire vagyok képes. Adj nekem egy lehetőséget. Ugyan ez a gyereknevelés... Több könyvet írtak a gyereknevelésről, mint, előtt, mint valaha. És több gond van a gyerekekkel, mint valaha. Tudjuk a hogyant, de nem tudjuk megcsinálni, mert imádság nélkül nem lehet. A gyakorlat az imádságról szól. Az én fiam öt éves, a nagyobbik, a kisebbik három, és úton van a harmadik. Ha nem tudtad, akkor most bejelentetem. Apaként állandóan azzal szembesülök, hogy nem tudom, hogy kell csinálni. Isten ezt akarja, hogy ezzel szembesüljek, de ez nem az útnak a vége. Innen kezdődik. Kérj engem, majd én csinálom. <gül> Isten nekünk nem ilyen magányos harcosoknak szán minket. Hogy Elmondtam az elején, hogy kell csinálnom, majd a végén találkozunk a mennyben. Az, arról szól a keresztény életünk, hogy minden nap szükségünk van rá. És ő részt akar venni az életünkben. Jobban mondva, ő akarja, hogy mi vegyünk részt az övében. És a gyereknevelés, a házasság ugyanez. Nem azt mondja, hogy csak a keresztény élet, azt meg majd csinálod te. Ne, azt is odaadhatjuk neki. A zsidó 4.16. egyik kedvenc sem azt mondja, hogy a szükség idején bemeltünk a kegyelem tróntermébe, Mert egy olyan főpapunk van, aki megért minket, ami gyengeségeinket. A szükség idején bemeltünk a kegyelem tróntermébe. termébe. Amikor idejössz a gyülekezetbe, akkor nem a prédikálás trónjához kell jönnünk, hanem a kegyelem trónusához kell jönnünk. Ha én azért vagyok itt, hogy szórakoztassalak csak titeket, akkor jaj nekem. Az én feladatom az, hogy segítsek nektek a kegyelem trónusához menni, amit Jézus lehetővé tett nekünk. Nem én nyitom meg az utat, én csak emlékeztetek rá titeket. Miért fontos ez? Mert ott történnek a dolgok. A kegyelem trónusánál. Nem a prédikálás trónusánál. A kegyelem trónusánál kapunk segítséget a szükség idején, amikor oda borulunk Jézus elé, hogy szükségem van rád, és ő válaszol nekünk. Onnan árad ránk a kegyelem, ott kapjuk meg az erőt Istentől, ott változnak meg életek. Ha Jézus csak azért halt volna meg, hogy utána beszélhessek arról, amit ő csinált, vagy milyen jó dolgokat mondott, akkor ez nagyon béna dolog lenne. Csak utána jókat prédikálassunk arról, hogy mit tett Jézus. Az egész azért volt, hogy nekünk szabad útunk lehessen a mennybe. Hogy oda mehessünk Istenhez. Hogy nem beszélünk csak róla, hanem megtapasztaljuk Istent. A kegyelem trónusát. Én azt szeretném, hogy ma mind oda tudjatok menni hozzá. Én is. Ez a gyülekezeti alkalomnak a célja, hogy vele találkozzunk, hogy ott legyünk előtte. Az abcsel 2.42. Emlékeztek? Elmondtam az előbb. A gyülekezet négy pillére az ige hirdetés, a közösség, az úrvacsora, és az alkalom végén az imádság, vagy az imádat. Mert ide végződtek az alkalmak. Nem állt meg az úrvacsoránál. <gül> Letudtuk, amit Jézus kért. Oda jutottak Isten trónjához. Imádatban. Imádságban. Van egy figyelmeztető igeveles Jakab levelében. Azt mondja ott Jakab, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Hogyha ez lenne a síromra írva, az azért nem volt neki, mert nem kérte. Ez egy nagyon béna a lenne. Én nem akarom ezt. Azért nincs nekünk, mert nem kérjük. És erre mondhatod, hogy Tamás, de hát nem kérhetek akármit, Hát azt mondja az ige, hogy amit az Úr nevében kérünk, hát nem kérhetem akármit. Nem... Ez nem egy teológiai vitára kéne, hogy vezessen, hogy aztán kifogást találjunk arra, hogy miért nem kérünk. Azt mondja Jakab, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Én hiszem, hogy ma sok dolgot akar nekünk Isten adni, nekem is, csak én még nem kértem. És azért nincs az életemben, mert még nem kértem. Isten sok mindent akar adni, és ennek a csatornája, ennek az útja, hogy az életemhez elkerüljön, az imádság. Azt mondja az ige, hogy jöjjetek és lássátok, hogy jó az Úr. Jó jöjjetek, és kóstoljátok meg, hogy jó az Úr. Van egy terített asztal előttünk, amilyen csak oda kell menni és élvezni azt, amit Isten elénk tesz. Ez az oda menetel az imádság. Oda menni ez a terített asztalhoz, ez az imátság. Minden gondodat megszünteti, dehogy is. Az imátság az ilyen gyors megoldás, hogy másnap semmi gond, dehogy is. De odaülhetsz Isten terített asztalához, megtapasztalhatod az ő kegyelmét ott. És erre van szükségünk, ezért lett a gyülekezet. Vajon mondhatnál neked, vagy nekem, hogy Tamás, vagy tegyük be oda a nevedet, azért nincs neked, mert nem kérted? Az imádság az nem egy törvény. És nem azért imádkozunk, mert az olyan lelki. Annyi jól érzem magam, amikor imádkozom. Azért imádkozunk, mert, mert nincs más megoldás. Megmondom nektek őszintén, és sokszor azért nem imádkozom, mert azt hiszem, hogy van jobb megoldás. Hogy inkább megcsinálom, mint hogy imádkozom. De tévedek, mert imádság nélkül semmi nem megy előre. Azért kell imádkoznom, mert nincs más megoldás. Szükségem van rá. Ha növekedni szeretnél, bármiben, amiben éppen vagy, a jó dolgokban inkább, ha növekedni szeretnél abban, akkor ezt nem lehet kikerülni. Nem lehet mondani, hogy áh, én egy másik kurzusra iratkozom fel, ez az imádság, Á, inkább a lányoknak való. Én férfi vagyok, én tenni akarok. Nem. Nem lehet kikerülni ezt. Isten minket az imádság embereivé akar tenni. Hányszor mondtam már Istenek, hogy á nem, na ezt majd én megoldom, ezt már sokszor csináltam, most tényleg nem kell, ezt, ezt már tudom, hogy kell megoldani. És falba megyek 32-esre is. Újra csak arcra essem, és Isten csak annyit mondhat újra, hogy más. Megint imára van szükséged. Jézus közösségre hív minket. Gyertek hozzám, akik megfáradtatok. Aki szomjazik, az jöjön hozzám is igyék. Ez az odamenete. Ez mind imádságban történik. Szerintem nekünk így a XXI. században élő hívőknek itt vázon Magyarországon, ebben a valóságban sokszor mondhatná Jézus ezt, hogy miért sietsz annyira. Miért szaladsz annyira, miután futsz. Amit keresel, azt nálam találod meg. Nem tudom, hogy igaz -e ez rád, hogy túl sokat szaladunk, és nem állunk meg kérni. Nem állunk meg a kegyelem trónusa előtt. Meg kell tanulnunk ezt, meg akarom én is tanulni, mint az első századi gyülekezet. Ha valami van, én imádkozom. Ha valami teher van, imádkozom. A házasságomat én nem tudom ima nélkül véghez vinni. Iman nélkül nem áll meg. A gyereknevelés nem rajta múlik, hanem Isten be kell vonnom a gyereknevelésembe. Imádkoznom kell. Amikor egy összejövünk Jézus nevében, erre a helyre, ebbe az épületbe, egy ilyen alkalom az nem tud több lenni, mint egy nyíl, számodra a kegyelem trónusához. Egy meghívásnak újra egy terített asztalhoz. És én, én azt szeretném, hogy ne csak a meghívást halljuk újra, hogy engem úgy szeret Jézus, hogy mindig meg szeretne etetni. Azt mondhassuk, hogy engem úgy szeret Jézus, hogy minden vasárnap megetet. Hogy odaülhetek a kegyelem trónusához, és nem csak vasárnap. Ez a gyülekezeti alkalom nem tud több lenni, mint egy meghívás és te rajtad múlik, hogy válaszolsz szerá, Hogy odamész -e a kegyelem trónusához. Hogy közösségbe kerülsz-e ő vele. Akinél minden van, amire szükséged van. A válasz, az sose egy módszer a kérdésekre. Három pont, hogy hogy érezd magad jobban. Egy, kettő, három. A megoldás az mindig az, hogy oda kerülünk ő elé. Hogy vele vagyunk. Nem kell hozzá közbenjáró. Jézus a közbenjáró. Hogyha ma van okod oda menni hozzá, akkor menj oda. Tegye fel a kezét, akinek nincs. Oda kell mennünk elé. Gyülekezetként, egyenként. Az én házam az az imádságnak a háza kell, hogy legyen. Az az a hely, ahol Isten ereje és kegyelme biztosított. Szeretném, ha meghajtanánk a fejünket most, és imádkoznánk együtt. Adok nektek egy percet, hogy csöndben legyetek Isten előtt, és utána én zárom imában. Hogyha nincs mit mondanod, első tudod mondani, hogy éppen mi van, akkor csak legyél csöndben Isten előtt. Uram, köszönjük neked ezt a vasárnapot. És uram, köszönjük, hogy itt vagy velünk. És uram, nem kézzel tapintható dolgokhoz hívsz, uram, hanem a kegyelem trónusához. És köszönöm, uram, hogy van kegyelem számunkra. Uram, megtapasztalhatjuk a Te jelenlétedet. Uram, imádkozunk, hogy a mi életünk, ja, ez a gyülekezet is, Hadd legyen az imádságnak a háza. Uram, néha a listánkon a legvégén van az imádság, az imádat, Uram. De így imádkozunk, hogy változtass meg. Gyere be a mi templomunkba is, és dobálj ki onnan dolgokat, ha fölhalmoztunk felesleges dolgokat, Isten. Nem azt tesszük, amire hívtál. Ha mi kereszténységünk nem a veled való édes közösségről szól, Vonj vissza minket Isten arra a helyre. És imádkozunk, Uram, hogy, hogy tudjunk helyet hagyni ennek, Uram, az alkalmakon. Mert, Uram, ez, ez sem a prédikálásnak a háza, ez sem a dicsőítésnek a háza. Ez sem semmi egyébnek a háza, hanem az imádságházanak kell lennie Uram. És Uram, mi szeretnénk imádni Téged, Te lábadnál. Szeretnénk meglátni, hogy milyen nagy a mi Istenünk. Elcsendesedni előtted, és meglátni, hogy Te vagy az Isten. Hogy nálad van minden szükségünkre a válasz. Hogy egy olyan főpapunk van, aki megérti a mi gyengeségeinket. Köszönöm, hogy ez a szerelemnek a trónusa is, Uram. Köszönöm, hogy, hogy szeretsz minket, és onnan árad ránk ez, Uram. Uram, te látod a nyájadat, Uram. Te látsz minket. És Uram, így imádkozom, hogy ránk ne legyen igaz ez, amit Jakab mond, hogy azért nincs nekünk, mert nem kérjük. Szeretnénk a terített asztalnál lenni, Uram. Megkapni a válaszokat tőled. Engedni, hogy te be a szükségünket. Hogy megszabadíts, hogy utána dicsíthessünk téged. És imádkozunk azért is, Uram, hogy enged, hogy a szívünk megtörjön, Uram, emberekért. Azért a helyéről élünk, hogy tudjunk imádkozni, Uram. Uram, ezzel az imádsággal állandóan bajaink vannak, mindig úgy ellankadunk. De Isten kérlek, hogy a szívünk mélyen változtas meg, hogy tudjuk, hogy ez egy szükség állapot. Hogy nincs más mód nekünk imádkoznunk kell. És micsoda kiváltság, Uram, hogy imádkozhatunk, hogy imádhatunk Téged. Köszönjük, Uram, ezt a vasárnapot, Uram. Köszönjük, hogy meg lehet tapasztalni Téged. Kélek áld meg a közösségünket is, Uram. Hadd haladjunk előre, Uram, jó irányba a gyülekezetként mi szívünket, Isten, hadd legyünk eszközöd, Uram, mindabban, amit szeretnél elvégezni. És imádkozunk a lelkedért, hogy töltsd be minket frissen, Uram. Hadd legyen az imádságnak helye a napjunkban, Uram. had kezdjük a dolgokat imában. Izraelnek az első csatája is imában dőlt el, ahogy Mózes fönt imádkozott a hegyen. És Uram, mi is szeretnénk imában megnyerni a csatáinkat, Uram. taníts minket imádkozni, Jézus. Köszönjük, hogy ebbe a szükségbe helyeztél. És uram, én konkrétan imádkozom most a betegekért itt a gyülekezetben. Uram, akik régóta küzdenek már dolgokkal, így fizikailag, uram, kérlek, hogy nyújtsd ki a kezed gyógyításra. Imádkozom azokért, akik anyagi szükségben vannak, uram akár a maguk hibájából, akár más okokból, Uram, hogy kérlek, írgalmaz és nyús ki a kezed gondoskodásra, Uram. Kérlek azokért, akik lelkileg nagyon mélyen érzik magukat, Uram, hogy Te legyél az, aki vigasztalod őket és felemeled őket, Uram. Imádkozom azokért is, akik jól vannak, Uram, hogy tarts bennük a te erős lelkedet, Uram. Uram, szeretnénk az életünk minden helyzetében megtapasztalni Téged. Uram, akár küzdünk, akár nem küzdünk, akár egészségesek vagyunk, akár betegek, akár vannak válaszaink, akár nincsenek, Uram. Én köszönöm, hogy minden nap velünk vagy a világ végezetéig. Uram, azt, hogy az, az ember, aki ide belép közénk, az megtapasztaljon Téged. Akár először van itt, Uram mert itt vagy közöttünk, Jézus, és köszönjük ezt neked. Szeretnénk a következő hetet rád bízni, Uram, kérlek, hogy járj előttünk, nyis ajtókat előttünk, zállj be másokat, Uram. Hadd tudjunk bizonságot tenni a kollégáinknak, a munkatársainknak, osztálytársaknak, Uram. Szeretnénk élni Uram. Jézus, jó veled lenni. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzá, Jézus. A Te nevedben imádkoztunk. Amen.